Zriedkavo vzniká zdvojená spoluhláska, keď sa na morfematickej hranici stretne polozáverová, zúžinovou, sikavou spoluhláskou, ktoré sa nelíšia miestom artikulácie, ako v slovách väčší, väčšina, väčšinou. V príslovkách väčšmi, najväčmi, sa však vyslovuje jednoduchá spoluhláska. Teda opakujte. Väčší, veči, väčší, veči, väčšina, väčšina, väčšmi, večmi najväčšmi, najväčšmi. Zdvojená spoluhláska vzniká aj vtedy, keď sa na hranici predpony a základu slova, na hranici slovných základov v zložených slovách a na hranici samostatných slov, medzi ktorými nie je prestávka, stretne niektorá zo spoluhlások t-d zo so spoluhláskou t d, alebo spoluhláska Ĥ, so spoluhláskou T, d. Tak je to v nasledujúcich slovách. Opakujte. Oddelenie. Oddelenie. Oddialiť. Oddialiť. Odtiaľ tie odtekať odtekať, poťať, poťať, deväť dobí, deväť dobí, päť taktoví, päť taktoví. A tak ďalej. Tieto zdvojené spoluhlásky sa vo vyššom štýle niekedy vyslovujú s dvoma explóziami. Je to výslovnosť podť peťtonový. Keď sa v skupine troha viacej spoluhlások stretne ť, ď, St, d nevznikajú zdvojené spoluhlásky. Výnimkou sú slova 5-dňový, 9-dňový. Zdvojené spoluhlásky vznikajú aj zo skupiny viac ako dvoch spoluhlások. Tu je však podmienka, že treťou spoluhláskou je slabičné alebo neslabičné R, L, ďalej L, V, M, N. N. Zdvojené spoluhlásky sa teda vyslovujú aj v slovách rozsrdiť, rozslziť, rozslabikovať, žlčí, tvrdčí, tvrčie, odčreniť, odsloniť, miliardtina, rozsvietiť, rozvúčať, rozvoniť, Predslov, slov, odslúžiť, beznáškový, rozmútiť, roznovať, rozsnívať a podobne. Opakujte. Rozsrdiť. Rozsrdiť, žlčí, žlčí. Či rozsvietiť, rozsvietiť, odslúžiť, odslúžiť, pred slov, pred slov. Aj tu vzniká vo vyššom štýle voľné spojenie, vtedy vyslovujeme Odslúžiť, odslúžiť, pred slov, pred slov. Ak sa vnútri zloženého slova na hranici slovných základov a medzi slovami stretne niektorá zo spoluhlások c, d, č, dž, zo spoluhláskou s, Z, Š, Ž oslabený explozívny šum polozáverovej spoluhlásky so sykavým šumom nasledujúcej úžinovej spoluhlásky, no nemusí sa vysloviť zdvojená spoluhláska. Tak sa vyslovuje viacsemenný viacsemenný nie viacemenný, podobne vec zostala, vec zostala, zoskoč za dom, zoskoč za dom. Ak sa na morfematickej hranici alebo na hranici slov stretne ostrá, úžinová, sikavá, spoluhláska s z stupou úžinovou sikavou spoluhláskou š ž alebo spolozáverovou č ž, nevyslovuje sa zdvojená spoluhláska. V neutrálnom i vyššom štýle sa vyslovuje rozšíriť, rozšíriť, Rozžeraviť, rozžeraviť, súdružský, súdružský, sčítať, sčítať, zčervenieť, zčervenieť. Raz žil, raz žil, pes štekal, pes štekal, vos, čerešieň, vos čerešieň. Výslovnosť so zdvojenou spoluhláskou, teda rozšíriť, peštekal, alebo výslovnosť ščítať vo ščerešieň sa pripúšťa iba v nižšom štýle. Zdvojená spoluhláska nevzniká ani pri stretnutí dvoch polozáverových spoluhlások, ktoré sa odlišujú miestom artikulácie. Vyslovujeme čo, nie hocčo, hocčernie, nie hoc Černie. Slovenčina sa zásadne vyhýba s dvojeným spoluhláskam v susedstve ďalšej záverovej spoluhlásky. Tak sa ustálila výslovnosť víťazstvo, francúzsky, hradská, ľudský, roztrihnúť, odstúpiť, podstúpiť, detský, Svetský. Tak sa v platnej kodifikácii žiada aj výslovnosť puste, odpuste. Podľa toho sa rozširuje aj výslovnosť rozkočiť. Píšeme rozkočiť, rozstriekať, píšeme rozstriekať, rozstup, píšeme rozstup. Zhrňme si základné poznatky o zdvojených spoluhláskach. Zdvojené spoluhlásky vznikajú v spisovnej slovenčine na morfematických hraniciach. Výraznosť morfematického švíku sa zväčšuje v tomto poradí. Koniec slova, začiatok slova, zložené slova. Samostatné slova. Podľa toho sa mení aj tesnosť spojenia spoluhlások. Vznikajúce zdvojené spoluhlásky sa vyslovujú tak, že v koncovej časti slova bývajú tesné spojenia, v začiatočnej časti zasa skôr voľné spojenia a na hranici slov vznikajú zdvojené spoluhlásky iba pri stretnutí rovnakých spoluhlások. Zdvojené spoluhlásky vznikajú zo skupiny dvoch spoluhlások, ktoré sa nachádzajú medzi samohláskami. V skupine troch spoluhlások vznikajú zdvojené spoluhlásky iba vtedy, keď je treťou spoluhláskou zvučná hláska, teda slabičné alebo neslabičné R, L, ďalej L, V, M. N, Spoluhlásky N, M. Spoluhláska N sa v spisovnej slovenčine vyslovuje niekoľkorakým spôsobom. Má niekoľko variantov. V príručkách a učebniciach sa najčastejšie hovorí iba o variante N. O mekkopodnebnom, velárnom, záverovom N. Jestvujú však aj iné varianty N. Základná podoba N je predodiasnová, záverová, nosová, zvučná spoluhláska, ktorá sa vyslovuje v slovách konope, nos, rana a podobne. Z ani ortoepického hľadiska tu nie sú problémy. Ako je známe, mekkopodnebné N vlastne N vyslovuje sa pred mekkopodnebnými záverovými spoluhláskami K, g. N vzniká asimiláciou miesta artikulácie pred K, G. Predchádzajúce N sa totiž prispôsobí v mieste artikulácie nasledujúcemu k, g. Na miesto ďasnového záveru uskutoční sa mekkopodnebný a vznikne n. Vo fonetike ho pokladáme za osobitnú hlásku. Od ďasnového n sa však n líši aj tým, že nemá ústnú explóziu, lebo mekkopodnebný záver pretrváva počas artikulácie obidvoch hlások. Vyslovuje sa teda tenký cengať, nie tenký cengať. Výslovnosť tenký cengať sa hodnotí ako písmenková, neprirodzená a strojená. Je to ortoepická, nie však ortofonická chyba. Predsvičte si teraz výslovnosť N. Cengať. Cengať. Drienka. Drienka. Mangán. Mangán. Toto mekkopodnebné N sa strieda s ďasnovým N, alebo zdasnovopodnebným, respektíve tvrdopodnebným ň v tvaroch ako dožinky, dožiniek, dutinka, dutiniek, mienka, mienok, účinok, účinku. Spoluhláska Ng sa vyslovuje v slovách angína, doručenka, dorastenka, Dovolenka, banka, Janko, Hanka, Bengálsko, Dožinky, Driblink, Dušinka, Dutinka, Funkcia, Hrozienka, Inklinovať, Inkasovať, Punkhard, pingpong radovánky, sankcia, strunga, synkopa a tak ďalej. V prevzatých slovách sa vyskytuje aj pred spoluhláskovou skupinou, ktorú zapisujeme znakom X, napríklad v slove anxiozita. V rýchlejšom tempe sa N vyslovuje aj na hranici slov, medzi ktorými nie je prestávka, ako v spojeniach pán Kováč, ten Gunár a podobne. V priemernom a pomalšom rečovom tempe sa tu žiada výslovnosť pán Kováč, ten Gunár. Vôbec nepripúšťame výslovnosť deň končí, kde by sa ň asimilovalo na N. Opakujte. Deň končí. Deň končí. Aspoň kúsok. Aspoň kúsok. Inou asimilačnou zmenou, zmenou spôsobu artikulácie, vzniká tzv. úžinové N. Vzniká v susedstve úžinových spoluhlások, keď po N Nasleduje S, Z, Š, Ž, zriedkavejšie pred inými úžinovými spoluhláskami, ako v slovách Banský, Slovensko, Inžinier, Penzia a podobne. S úžinovým N znejú tieto slová takto. Banský, Slovensko, Inžinier Penzia V menej starostlivej, v neexplicitnej výslovnosti počujeme však aj výslovnosť Bansky Pánsky, Slovensko Inžinier Penzia Vtedy už spoluhláska N celkom zaniká vyslovuje sa vlastne nosová alebo nazalizovaná samohláska. V spisovnej slovenčine takúto výslovnosť nemožno pripustiť. Aj pred úžinovými spoluhláskami žiadame osobitne vo vyššom štýle vyslovovať N z úplným dotykom naďasne, hoci je to iba slabý dotyk. Chybná by bola aj výslovnosť so silným záverom a s výraznou explóziou N. To je výslovnosť inžinier, penzia, banský, konský. Pri nácviku spisovnej výslovnosti treba dbať na to, aby prechod od spoluhlásky N k nasledujúce júžinovej spoluhláske bol plynulý, aby nevznikala výrazná explózia a samohláskový zvuk E, ktorý je zárodkom novej slabiky. Predsvičme si spisovnú výslovnosť v týchto pozíciách. Banský Banský Slovensko Slovensko Inžinier Inžinier Penzia, penzia, konský, konský. Podobnými artikulačnými mechanizmami, ako vzniká úžinové ďasnové N, vzniká aj úžinové mekkopodnebné N. Je to výslovnosť melanchólia, bronchitída, ten chlap. Ak sa N veľmi oslabí, počujeme výslovnosť melanchólia, bronchitída, ten chlap. Ani túto výslovnosť v spisovnej slovenčine nepripúšťame. Zmeny výslovnosti spoluhlásky N idú niekedy ešte ďalej. Záver n sa oslabuje, aj pred inými spoluhláskami. Napríklad v slovách nedbanlivec, príčinlivý, trvanlivý. Vtedy sa vyslovuje nedbanlivec, príčinlivý, trvanlivý. Žiadame však túto výslovnosť. Nedbanlivec, nedbanlivec, Príčinlivý, príčinlivý, trvanlivý, trvanlivý. V asimilačných procesoch vzniká aj striedanie spoluhlások n -M, keď po N nasleduje perno-perná spoluhláska p -B, ako v slovách. Bombón, hamba, homba, dombas. Tu sa mení miesto artikulácie nosovej spoluhlásky N. Zdasna sa prenáša na pery. Vzniká teda spoluhláska M. V slovenčine sa najmä vo frekventovanejších slovách táto výslovnosť celkom ustálila. Dnes teda pokladáme za spisovnú výslovnosť hamba, nie hanba, podobne bombón, dombas, žemba, klemba. Nepripúšťame ju však na medzislovnej hranici. Tu žiadame výslovnosť Ján Bakoš, ten pes a podobne. Výslovnosť s jasnovým N žiadame aj v prevzatých a menej frekventovaných slovách ako medicinbal, nonparej, blok a podobne. Treba však dať pozor, aby sme ani tu nevyslovovali N s výraznou explóziou a eventuálne aj so samohláskovým zvukom, teda medicinbal, Non Nonparej. Zopakujte po nás v spisovnej výslovnosti. Medicinbal. Medicinbal. Nonparej. Nonparej. Poslednou asimilačnou zmenou N je zvuk, vlastne hláska, ktorá sa vyskytuje povedľa n pred pernozubnou spoluhláskou v alebo f, ako v slovách. Dezinfekcia, informácia, konfekcia, konferencia, konflikt, panvica, panvička, skonfiškovať a v slovných spojeniach ako. On vidí, pán Vaško. Tu sa často na miesto N vyslovuje pernozubná nosová spoluhláska M, lebo nasledujú pernozubné spoluhlásky. V neutrálnom a vyššom štýle však vyslovujeme infekcia, informácia, konfekcia, panvička a tak ďalej. Aj tu treba dať pozor, aby sa nevyslovovalo informácia a tak ďalej, ako sme o tom hovorili v predu. Predvičte si spisovnú výslovnosť týchto slov v neutrálnom a vyššom štýle. Opakujte. Infekcia. Infekcia. Informácia. Informácia. Konferencia. Konferencia. Panvička. Panvička. Hláska M sa vyslovuje aj v neutrálnom a vyšom štýle, lenže iba na miesto M keď m predchádza pred v f, ako v slovách. Lymfa, nimfa, amfiteáter. Opakujte. Lymfa, limfa, amfiteáter, amfiteáter.